Tidigt på lördagsmorgonen den 16 maj begav sig aktivister från svenska motståndsrörelsens nästät till Saltsjöbadens mer exklusiva områden där majoriteten av invånarna röstar borgerligt. Den före detta ledaren för alliansen Fredrik Sauron Reinfeldt förklarade för sina väljare att de måste öppna sina hjärtan för mångkulturen. Därför valde aktivisterna att ge ett litet smakprov på vad mångkulturen innebär. Borgare, så länge ni stödjer den nuvarande världsordningen Så kommer vi att ta monokulturen och allt vad det innebär hit till er Hur ska era pengar rädda er då? Framtiden tillhör oss nationalsocialister Leve nordiska motståndsrörelsen Häll seger! Borgare, morgon morgonborgare som står och filmar. Vad är problemet? Mångkulturen är ju här. Du har ju själv röstat för den. Eller är du kanske främlingsfientlig? Har du nått emot mångkulturen? What the fuck? It's six o'clock in the morning. Jesus Christ. God morgon! Mångkulturen har kommit till er. Ni har ju röstat för den. Vi ska göra allt i våra makt för att få hit Flyktingförläggningar till en gata! Tjena, tjena! Tillställ, ...tillställning tillställning? har kommit hit! Okej. Okay. Ja, det är trevligt. Okay. Det stör ganska mycket men det är Ja, men det kan bli som med mångkulturen. Den kan störa ibland. Okej. Okay. Just. Vem är det som ansvarar då? Det är allmänt mångkulturen. Det finns alltså... ingen ansvar för mångkulturen. Ja, det är politikerna. Precis, men vem är det som har för? Nej. det finns ingen speciell ansvar. Det finns ingen speciell ansvar. är det som har bilen. Bilen. den som är ägare på bilen. Ja. ja det är styrbar slå på plåtena. Det är lite osäkert. Ja, det är ingen som står för att det är nycklar till bilen och så du? Det är ok. Det är så för nycklar till bilen. Alltså jag har ju kört bilen. Det, är det jag, har kört. Jag, har kört. jag har kört bilen. Ja. Då drar Så länge ni stödjer den nuvarande världsordningen så kommer vi ta hit mångkulturen och allt vad det innebär till er. Hur ska era pengar rädda er då? Framtiden tillhör oss nationalsocialister. Leve nordiska motståndsrörelsen! Mm. hedwan muhammad azad här Bilen är beslagtagen så som den är. Men du sa, bilen och innehållet, den här är ju på. Bilen är beslagtagen så som den är just nu. Som den var när beslutetsfattade. Äh, banderollen, banderollen bevismaterial i ett ofredande mål här. Ja. Så den ofredar kanske någon? Nej, det vet man aldrig. <laughs> kanske, Han kanske är inte sosse, det här med på en gång. Så det här är ju en borgartynst. Ja. Det är som så, att bilen är tagen i beslag. Precis så som den är nu. Och den här ska ni berga samt i nacke eller? med banderagorna på. Tack, gratis reklam! Åh mm. mm. mm. <laughs> oh, vad bra! Ja det är klart, ni är Moderater så det är väl perfekt?